Galegos Novash baix, con Armando Fernández y Julio Cougill. Bueno, Xulio, quero que me contes algo, do... algo de Orense. Bueno, non, máis ben de Pontevedra. Eso, de Pontevedra. Que tú vestes no... No Culturgal. No Culturgal. Bueno, sí, tivemos a honra de participar no, no Culturgal presentando o libro que recolle os cinco últimos premios de Rosaria de Castro. O, o libro titúlase... Certame de Rosalía de Castro 2019-2023. entonces os tres primeiros premios de cada ano, recollemolos nun, nun libro, eh, pois pues, eh, editámolo, gracias á participación da Xunta de Galicia, concretamente, Política Lingüística, Valentín, non? Eh, eh, Presentámolo ali na, na feira de cultura lingüística, de sí, Galicia, sí. que se celebra cada ano ali en Pontevedra, no Pazo da Cultura e, e bueno, pois eh, unha grande eh, m, eh, unha un grande momento para que nosotros pudéramos disfrutar de, de ese traballo había algún, estuveron ali presente varios poetas que declamaron o, o, ah, seu, o seu poema recitado e axunt, o, acompañou nos, como non podía ser de outro xeito don Valentín García que o, o Secretario xeá da lingua e eh, eh, tamén Armando Riqueixo, e eh, tamén veu o vicepresidente Alfonso Rico. Ah, Estivemos sí. ali moi moi arroupado loxicamente. Sí, sí. e despois pois participamos en moitas das actuacións que se fixeron alí, non? Por, por exemplo, como comentábamos aí un momentiño ao principio con, con Lola, pois tevemos no, na celebración do Bravu que presentou uh, Xurxo Souto, no. e estivemos tamén no, na, no traballo das pandereiteiras a final de, do programa que, que deron peche a ese grande acto do Culturgal uh -huh. en Pontevedra. De verdade é que precisamente as pandereiteiras eran as que Eh, serán ah, homenaxeadas, entre, entre comillas, o ano que ven co Día das Letras Galegas, non? Ah, a a dar recollida, da recollida das músicas tradicionais galegas sí, que, que no, povo, no, no no Museo do pobo Galego teñun, temos moitísima, pero tamén temos moitísimas persoas maiores e novas que participan nesa recolleita, como son, por exemplo, as adufeiras de Salitre, non? E as pandereteiras y as pandelererías de menz que foron as primeiras que subiron un escenario para poder cantar esas pezas extraordinarias que eran xa maiores, algunas delas con máis de 70 anos para poder pre, para poder realizar ese traballo tan fe, fermosísimo. Uh -huh. Despois viñamos aquí a, a, a nosa entidade Rosalía de Castro de Cornellà eh o día 7 presentamos O libro, o mismo libro, lóxicamente, uh -huh. para todos os nosos socios eh, simpatizantes E eh, agasallámolo a todos que participaron e todos os que vinieron a CETACUNC eh, Fixemos esa publicación dos premios Que uh -huh. despois do, de, hechos dar a coñecer Que son sí. os premios do 38 Certame de Poesía Rosaría de Castro de Cornella No, vamos, pues, eh. vamos a falar despois nun momentiño Primeiro un, mo un, un bocadiño de música e, e falaremos deses premios, vale? De Porque despois, a ver se si somos capaces de conectar con José Manuel que dixo que un pouquinho máis tarde das cinco e media estaría, sí, disposto, estaría disposto, a disposto a participar Vamos a pero intentar Nosotros como temos leria pues... No, temos, temos que comunicar o que te acabo de dicir pues, os sí, premios Pero leria vale, vale. <risas> Un pouquinho máis de música logo venha. Eso A música de fondo uh -huh. de bon Mañase, vamos a decirle entonces a todos os nosoentes que o xurado formado por Fina Casal de Rey como presidenta, Anxo algueiro vicepresidente eh, Armando Requeixo Chus Lama, Pura Salceda e eu como secretario pois deran a coñecer os premios deste de ano que esforon o primeiro premio para Francisco Baleiras González, Kiko uh -huh. para todos os amigos, co seu poema Brillar algúns textos para BD, B.C. Edipo o segundo foi para Froito de Francisco Javier Jardón Baía. e o terceiro para Matriz Ser e simulación de Alberto Momán Noval tentaremos comunicar con eles e eh, felicitálos en antena <risos> e falarlle bueno pues que que nos fagan unha pequena conversa eh, unha pequena valoración ¿no? Se, exactamente mm. ah, nun momento que podeda intentaremos comunicar con eles para entrevistálos e eh, que nos digan que quelles pareceu a, a, a, a, a, a... aumentan a, a nómina oh, do, eh? dos dos mm, mm, poetas premiados por mm. Rosaría de Castro de Cornella 38 años le vamos a ir, oh, vamos a ir. Ah, seguimos adiante más música esperamos un bocadillo para intentar conectar con, con José Manuel, vamos a la